بسم الله الرحمن الرحيم. مرهمتلي و رحملي اللهن اديله. ان النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا And olsun kafirlərin canını zorla alanlara, And olsun möminlərin canını rahatlıqla alanlara, And olsun göydə üzdükcə üzənlərə, And olsun ötdüycə ötənlərə, And olsun buyruqları yerinə yetirənlərə, Yamcu vacibə tutət bəf. O gün ləziyə gələn lərzələnəcək. Onun ardınca təkrar lərzələnəcək. Bunulu buyə əcifətun əbi saruə xaaşıya Həmən gün qəlblər qorxudan tir tir əsəcək. Bu qalb sahiblərinin gözləri məzlum görkəm alacaq. Yaquluna Onlar deyirlər. Yəni biz yenidən bundan qabaqki halımıza döndəriləcəyik. Sümüklərimiz çürüdükdən sonra Qalu tilkə idən kərrətun xasirə Onlar dedilər, belə olduğu halda bu zərərli bir qayıdışdır. Fə innəmə hiyə zəcrətun vəxidətun fə idəhun O surun üfürülməsi təkcə qorxunç bir səsdir. O vaxt onlar ləngimədən qəbirlərindən yerin səthinə çıxacaqlar. Həllətəka hadisə Musa. Musanın hadisəsi sənə yetişdimi? İdnədəhü rəbbu bilvədil müqəddəs tuva. O zaman Rəbbi i onu müqəddəs Tuva vadisində səsliyb demişdir. İzhəb ilə Fir'aunə inəhü təğafə qul həlləkə ilə əntə zəkkə və əhdiyəkə ilə rabbikə fə təxşə yanına yollan o həddini çox aşmışdır. De ki, günahlardan xilas olmaq istəyirsən mi? Səni Rəbbinə doğru yönəldinmi ki, ondan qorxub çəkinəsən? Ve arahul ayatal kubra fakezeb va asa Musa ən böyük möcüzəni Firona göstərdi. O isə haqqı yalan sayıb ası oldu. Sonra da üz döndərib, fəsad törətməyə girişdi. O cəmatını toplayıb, onlara hündür səslə müraciət edərək dedi, Sizin ən uca Rəbbiniz mənəm. <Sessizlik> Belə olduqda, Allah da onu dünya və ahirət əzabı ilə yaxaladı. İnne fi zalika la'ibratan li man Həqiqətən bunda Allahdan qorxanlardan ötürü işarə var. Ən tum əşad xalqan əm Sizin yaradılışınız çətindi yoxsa göyün Allah onu qurdu. Rafa'a samkaha fasawaha Onun qubbəsini yüksəltdi və düzəldib kamilləşdirdi. Gecəsini qaranlıq edib, səhərini də nurlandırdı. والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم سونرا yeri döşüyib onda su və otlaq yarattı, dağları da yerə bərkitdi bunlar sizin və mal qaranızın faydalanmasından ötürdü. Və idə cəətəl Ən böyük fəlakətin gəldiyi zaman. Yevmə yetəkkərul insənu məsəavərrizətil-cəhəmim limən yəra. O gün İnsan törətdiklərini xatırlayacaqdır. Cəhənnəm isə hər görmə qabiliyyəti olan adamlara göstəriləcəkdir. Bəmmə əmən təğə d Kim həddi aşmışsa, dünya həyatını axirətdən üstün bilmişsə, Həqiqətən, cəhənnəm onun sığınacağı olacaqdır. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى Ancaq kim Rəbbinin hüzuruna gələcəyindən qorxmuş və nəfsinə ehtirası yasaq etmişsə, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. Həqiqətən cənnət onun məskəni olacaq. Yesalunuka anis -sə -hə Səndən o saat barəsində o nə vaxt copacaq deyə soruşurlar. Dima anta min Axı -hə -hə sən onu haradan biləsən? Onu kamil bilmək sənin Rəbbinə aiddir. İnnamə entə mündir Sən yalnız ondan qorxanı xəbərdar edənsən. Kəənəhum yevmə yərunəhə ləm yəlbəthū illə əşiyəten əvduhəha. Onlar qiyaməti gördükləri an, dünyada yalnız bir axşam çağı və yaxud bir gündüz qədər yaşadıqlarını güman edəcəklər.